بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم افتح علينا فتوح العارفين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا inma yad'u hizbahu hu li yakuna min ashabis sa'ir sadaqa allahul azim ma ayetin sura fatir yemi duke i përjetuar për yjetimet e tona natje gjern në dersin ton masiqenie kemi marrë në komentin e ajetit numër 7, na ajetin numër 6, na ajetën xhismën e tij sot nuk do të vanohemi nën këtë pjesën që ka marrë pa komentuar allahu jalla jalahu wajalla sano fët inna shëjtane lëkum aduhun fët të të khiduhu adua dhjalin shëjtanin e keni anëmik për anëmik njithne gje ishin fjallë të fundit dërthit ton mështë në mështë dhikinjes shëjtanin e keni anëmik konsiderane anëmik komenti jon ishte se shëjtane ashë hasëm e prej hasëmit dhut me urujt këto ishin fjallë të tona gje në këtë kontekst së pra e kemi fjallën shkelja e njeriut Në gjurmët e armikut, në lidhje me këtë ajet. Kush i shkon shejtonit mas, do të thotë i shkon në gjurmëva të armikut vetë mas. Do të thotë e ndjekan mikun e vet. Jo në atë kuptimin e ndjekan mikun e vet për ta zhduk, por ndjekan mikun e vet me isku mas të abijateve të ati. Kjo është me këtë ajet rreptë ndaluar. Ka thënë "takhidhuhu wadwa", konsiderohen para armik. Çfarë qëllimesh ka ai? I ka të reguë Allahu gjëllë gjëlaru në pjesën dita jetit. Dhe thoni, nëma ajedu, hizbahu, li e kunu min ashabi sëjirë. Israt, Israt me të madhe shokët e vetë. Israt, me të madhe partijën e vetë. Me qenës bashku me ta antarë të zjarit gjëhnemit. Kja është arari shejtonin për shkurti. Israt, miqët, edhe njërës antarë të, antar të partijës vetë për të qenë zbashko antartë të zjarë i gjanemit në këtë botë gjëmatin dhe ruar muslimën ka shumë parti në këtë botë ka shumë shoqata në këtë botë ka shumë aso... shëshri në këtë botë ka shumë asoci... asociacione në këtë botë ka shumë bosht e njerëzish mirë për në realitet në këtë botë eksistojnë vetëm di parti në këtë botë eksistojnë vetëm di parti cilët janë ata? Ne se në Amerikë janë di parti të vogla, në Gjermani ka parti të vogla, në Francë ka parti, në këtë votë ka parti. Në botë ekzistojnë vetëm di parti. Kto gjërat janë lokalitetet pa konsiderueshme. Për çka janë pa konsiderueshme? Për shkak se janë kaluse. Për shkak se injojin gripit shumë. Injojin shumë kanë kanë përbaskët me gripin. Vjen, rrin, shkon edhe Ukrainë tamo. Për shembull Partia e Mbretit ka kalu moti. Partia e Kralit ka kalu moti. Partia Komuniste grip flam kanë hunën ton 80 viteve shkoi. Ukri në rregull. pse këto parti pra janë të konsiderueshme për shkak se shkojnë dhe vijnë. Çindrojnë deri me një kufi kur ju zbrazët akumulatori ju stramojnë çelia të thon popullit selam alekum. Ukri e jonë më. Ose ju sot populli atyve selam alekum në partijit vazhdushme prej ditës par të ademit edhe deri ditën e gjikimi që qi kur s'kan metë mongët kur s'ka qenë bota pa atët di parti ato janë partija allahu gjëllë gjëllë u edhe partija shëjtonit e dhëtën e la inna hezba allahi humul ghalibun Allahum, -i katon, allahu në kurani kerim ka thënë partija allahu gjëllë gjëllë u ato kanë me fitu e la inna hezba allahi هم الغالبون سي كان مفتو أطول فأيبن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أطول كان مجان في أي نابة اندهموا أطول كان مجان في توس إن ينصركم الله فلا غالب لكم كان تندهمون الله جل جلاله وجل شأنه أطول ما سكاك وشنبوشت كان اندهمون الله سكاك وشنبوشت ما Rekull, ka ndihmojnë Allahu Vërë e ndihmojnë Allahu, e në në Allahu me një ndihmojnë Allahu e ndihmojnë vëtëm atë e që rrugënë Allahu gjëlle gjëlelu e ndihmojnë Të gjithë njërdit që ndihmojnë rrugë Vaqë rrugës Allahu gjëlle gjëlelu dhëtjenë pa për ndihmojnë Përbash për, për këtë shkak jetë ative Në skenat e kësaj botët dhët jetë shumë atë shkurte Skene a shejtonit Asha fatë gjate përshkak se gjithë monë asha prezente që thonë, inëma yedëgu hizbëhu liekonu min ashabi sëjërë është rëkë partijën e vetë gjithmonë me qëngë zëjarëm në gjëhënemit Shëjtonë e mungën dëniharë, asë nëherë, asë partijë ati së ka mungu Shëjtonë e mungën dëniharë, preskenës bëpnore, asë nëherë, pra partijë ati ka më metë gjithmonë Allahu Jelle Jelalu hua dhëtë zëzë dëniharë, asë nëherë, hasëa, partijë ati ka me qenjë gjithmonë Këto di partij kanë me qenë luft, e varës që ta shpra, ti si antar, në cilën partij e ki vendos me e tu, ti si antar, si kalimtar, si kaluas në këtë bot, jo i përgjithmonëshëm, i ardhen me datën kach, i vdekur me datën kach. Në cilën, në cilën partij e ki vendos me nejtë, në partijen e shëjtanit, ha shalillah, lasë një monirë, lasë një monirë, E ka mundësi Hoxha me na i prezentu këta në mikë të madhë bashkë që ishdo në Allah u gjellë në gjellë gjithë ta njofë mi mirë Shumitë e a njerëzve kemi bo moabete private kemi nejt kontakte kemi ullëtu me njerëz kemi bo beseta kemi bo anketimet e tonë a në mënirën tonë e konsiderojnë këta në mikë figur e konsiderojnë një figurë e pardrukshme në kajel në fantazëm në fantazi duhet me qenë ki që studi qishki shëjtoni Dherisa, ju ka në epitete pa lidhje, ju ka në epitete pa baza, ka në fonë. Për shemblë, qëjtoni a menikon. Shëtë të dhe? A i menikon. Kërë të dhikush, a i menikon, kejtë e dinë se për ka po fullët. Ska lidhje, shpar menikome. Qëjtoni ashtë i zi, a i zivi, kanë tonë a aj. i. A i zivi, dhe me qëjtoni kanë a i zi. As kjo sa e vërtit, as qëtëra sa është e vërtit. Po e vërtit ashtë se aja është një krijes, një makhluk i ja Allahu gjëllë gjëllë huë gjëllë shenuh, e me ndoj njërëzë se aja është rrugë si ti, saftikisë aja nuk është rrugë, po u shtarë të ati rrugëhetin, aja është ka fanë Rasullullah s.a.s. në gjakën e juaj mrena, në shëjtan e ejri i pibni Adem me gjëra dëm, aja jo me një kam, asme di kam, asme qera kam, asme dorë, aja është mrenda në gjakën të Kësto është ajë makhluk, nuk është figurë me gjime, nuk është figurë me pantollë, nuk është me këputë, nuk është me bastëndorë, ajë herë thë anjonin për juve, zë dënjenin për juve, së kur shka të qarkullon gjaku. Pra, kësi anë miku ke me veti, me kësi anë miku ke punë. E dhe kje ka partijën e vetë. Allahu Jelle Jelalu, uve Jelle Shanuh, e thonë, Ala, inna hizda sh shëjtani humul khasirun, Partia shëjtonit ka me humbë Ajo s'ka me fitua së tihara Ajo që do të fituar ka thonë so Inë në hizbë Allahi humul ghalibun Të Allahu të gjëllë e gjëllë Ushtar të ti ka me fitu Sitorja në fund e ative dhe tjetë Pra qëlimët e ti i shka qenken Qëlimët e ti qenken që ajit vetë mështë kënë gjenem Këta mirë në prejderë si të sodit Qëlimi shëjtonit ashtë Që ajit vetë nështër mështë dhijet për këtë shokë Po so, premiernëu shejtan i ka pre, i ka prezantua Allahu në Kur'anin e Këndin surën ayetën e fundit në radhicin e Kur'anit e Këndin ka thonë minal jinne te wanas shejtani është njeri apo është xhinë po pra. di lloj shejtanë në këtë dynjë janë i ka prezantuar ayetën e jetë Kur'anit e Këndin ka thonë shayatinul insu wal jin shejtanat e njeriu ato xhinë shejtani njeri është më pak i rrezikshëm në imonir për imonirave është më pak i rrezikshëm mirpas jo, jo na të kuptimin s'ka gajle s'ka përdoj e të boj jo na të kuptim këni pa njërë smut edhe ju bura si kimi pa na për shembol ku shakon në mal ku shakon në mal me kër me bajdru me ortak me ku ishi me nip me daj me, me katunar me qka mos edhe atje për shembol mujtësh si kishe si, si mujtësh me i pa disa përjetime që ti së nishe në shpia to Në gjami së një shaf ato për shembo Qa bo, që ka ndohë dhe gje Qe që ka ndohë Ta shaf njoni se keren E ke ngarku me dro E dhe nuk e ke shtrengu mirë E shaf mon është se ti për një me E ke keren rëzik me gjitha i vante dhe tullin Shun Nuk fol Bash në atë moment Shpinën asaj punë e jakë than Ki ku shanë që ki Ki nuk ka njeri, a një fejke i ku ishi Kisa njeri Ki është njeri edhe një që të rëthen Ki është ajshka Allahun Kura një kerime ka prezentu Këtë anë shejton Këtë anë dreqë, këtë anë shejtoni Akhras Këtë anë shejtoni nem Këtë anë shejtoni nem Kusë anë shejton nem që nem hadithit, të rëkus Shejton nem ashtë të pas hadisit Resulullah të rështë të salam Për njërë dhe kampionin Aj që e shëftë keqën edhe shun e shëftë keqën, e shëftë prapë të në fisë, mahalë, shpinë, katonë, rrugë, edhe heshtë. Thë dhe li dhe ka shëjtanën akratës, ki ashtë njeri të leheshtë. Po të shëftë se kërën ta në kilonë keqë, po të shëftë se hajvanë me gjithë kërë për të mitën, po të shëftë se hajvanë me gjithë kërë me fmi për të mitën, bashtë qatë hare heshtë. Ki njeri mërenda është i smutë, ki njeri mërenda ka komandantë, E kam thosë shejtanin, ai thot vepro çu shto, se kurt ndodhet i ajo me akeçi at çat har knocët. Mir po knocet vet. Knocet në terr. E shijim llavën që kurt knocet natën, se po e shef dikush se për çka ashtu gzu. Ama gzon, ntar gzon. Në realitet, ti gzon në pik drekës për më renda në shpirë të ka një gzim a i gzim i tëri do t'i kushton në thër ditër e kiametit do t'i kushton a i faktikish në këtë bot ashtë i kushtu shumë pa a i nuk e din kja shetoni njëri të shkolla ka në zanta të cilët kanë me shoqin një vetë në bëng në një klasë njoni i din të gjitha mësimët edhe njoni nuk i din mësimët njoni i banë dëtirat Qetri nuk i ban A i cili nuk i ban detirat Shocit vet i ban gjelozit Trash psa i shumë mirë përdi e, e kur s'ka mundësi Shka me i bomo Në mungesën e ti me laps Ja përshkri në fletorën I shkru në gjalavin Në bidetirat e ti Ja ban fletorën harab Në mungesën e ti jam shetë qantën Jam shetë strajtën Jam, jam vjerë lapsin E lënë pa laps në ordë mësimit Në momentin e mram kër a i hartimin duke me bo Ki lapsin ja kam shetë Në vonë do shta talot pak, që dhe lavë si nuk tanë qëva, kështë në arru në gjafë këtë dhjune. Ki është në zënës shëtanë, ki nuk ka me lidhje me fenë, ki nuk ka lidhje me edukatëm, ki së do, ki së do, ki së badë njeri, kur, asë në herë, ki është tja ishka të lironë vintin, në të pojze, ki që ati në gjalë, momentin më të rëzikë shënë të aselë një dhejarë vintin të masë, ki qënë endek, ki qënë humënerë, kë وارتضى الله جل جلاله قال: ان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان النار ميككني طرميت ميفله باسيكا بوكو اياتا ايات, آيات, آيات, آيات لتو كومنتو كتو فالي بكره نايهتي نمبر 6 تورات فاتير الله جل جلاله لا كفرون يا ايته ثلفرشين بي غروبه غروبن الشيطنت ولا غروبن الله جل جلاله جل كاظون الذين كفروا لهم عذاب شديد Ushtar të shëjtonit kejt në denim të mazë ditën e kiametit Wallëzine amenu wa amilu së saliha Lahum maghësërë Wa agjrun kërim Kabir Atoq që e janëtë Allahu Jelle Jelalu E bojnë të në të mira kan dësim Ditën e kiametit dhoti pagui Me dënimët më dhaja Me pagjesët më dhaja Të cilët pagjesët dhoti marin për dore E dhoti qëjnë janëtina Allahu Jelle Jelalu Hujnë shënë فرايت انجازا للسطر التاسع من ودانو مطر بر دوت قالين ايتين رقم 8 ان شاء الله الله جل جلاله وجل سعن وسط افا من زين له سوء عمله فراه حسنا كتو اكم صوت في شاندرن الدرس تيم مسجد جنيت كومنت اياتا وسوره الفاتحه وسوره الفا سوره صاقر الف... تنفلي افا من زين له سوء عمله فراه حسنا Në këtë tjes të ajetit gjëmatin dërshëm e dërënjë e dashër. Allahu gjëlle gjëralu vë gjëlle shenu. Në ka afru di shka në përmet këti kurani kerimin këtë ajet. Më të cilin ajet në ka të regu. Selbin e i letit të gjitha shoqërive prej adhemi dheri të djali mëramil zilve të lindën këtë botë. Sa fjali janë të kejtë? Eta men zujjine dhi lehu. Su, 5, amelihi, 6, faraahu, 7, hatena, 8 Këto janë të fjallë Të këti kësaj pjesët, këti ajetin kurani kërin Në përmet të cilëve Allah u gjëllë në gjëlaru Shka qëtë e gjithat qiave në këtë boqë ka ndodhin Janë pjesën e këti ajetin Në këto të fjallë fjall. Kë Ashtë pjesë ajetin të cili kur ta komentoj që tash Ka me të lanë pa përgjigje Sa ashtë formën e pikjes a jetë në formën e piqës ka me të lonë tijë pa përgjigje edhe ka me mlonë mu e pa përgjigje edhe i ka lonë njerëzit preja atë ditë s'ka shka ka zbritë dheri tashë edhe tajën me dhe të lonë e pa përgjigje ti kërko, unë do t'as pjegoj ti kërko përgjigje në latë vetër mu shme gjitë e thënë, e fa manzijin alehu su u amelih faraahu hasana që ka me ndoni parat njeri i cili gjitha punët i banë keqë, për në to është i bindën të atë e bo mirë. A këni përgjigje gjemotë ndarë shumë? Qka me ndëni për, për një harë? Qka me ndëni për njeri unë? I cili tëna punët keqë i banë, i bindën të aja të vepru më mirë për i kejve. A ka përgjigje? e fa manzujin e lehu su amelih fara e hu hasena Allahu gjëlle gjëralu ka thënë këto o njerëz këto e këni i letin prej qëto prej këti i borimi për ju rrevin gjithat qijat e ban mohabetin dhom ndoshta katër orë duhet me ndëgju pas e s'ka mund si që tërkush me fol si trej filimit delin barim vetëm shkrat mirë për i bindu sa te fol vërtetëm e banë punën në fush, i banë dama rëzmate dhe kujshiva hakarat kejt, i bindën, së një afrosh me i thonë se e kej ka binë. E banë ban punën e kejtë në midjës rrugës, së një afrosh me i thonë se e kejtë, se i bindën sa të e bo mirë. Ta shkru në letrën, në me, me fjali ma dopta dhe ma sulmuse, ta qënë, ta prekë shpirtin mrena dhe ndërgjegjën, nështë të e vendarin ta prekë, i bindën sa mirë i bindën sa amirë i banë punë dhe tegra të gjithë kejt argumentët të afronë se i ka bëdë buta punët a kejt vëprimet i banë tegra në gjitha fushët e vëprimet në gjitha fushët e vëprimit ati në gjitha fushët e zbatimit të gjitha punët i ka ati tegrit që ka e të në mal ama uniformën e banë të ati isha që lonë sharkullona për qitet punë të i banë të lehonit punë të i bandë të gjithat leonit bistej dhe ti ka të melaches me, me fjalët ti ka të melaches e të menzujin e lehu su u amelih fara e hu hasena ha? a shi barabart ki me atë e që allahu gjëllë e gjëllalu i tutët a shi barabart ki me atë e që e folë fjallën e drejt edhe nuk njën ma masë se sa kushton a shi barabart ki i të lezë gjënën rrugën me atë e që rrugën e ngushton Ashi barabartaj, i cili murin e ngreka i rti vet, po as ka ashtin nga rruga. Ha? As ka ashtin nga rruga? Muri i vet, eshtin ka rruga prej rrugës e ban onboard vetin. A ja tyu do, a ja tu ve pro keç po ashi bindu sa tu ve pro mir. Ai ti lekash lu n rrugat etj prej u gorrit nuk del n rrug. A mina tu ve pro a keç? Aja të vëpru keqë, mirë pëhaj për e shafë mirë, dhe për e shafë më si të smutë. Nuk atë e pa më si të shnushë, nuk atë e pa më si të letrës Allah o të ardhën prej qilë njërzisë. Dhe të ka dhjumë kiru lisanu lma e min sakamin, dhe të shpashëherë gjuha nuk i dhenu i shishëm, kush i ka fajë, ta uja gjuha. U i kurë si ka fajë, a i gjithë mona është foratë, Aj gjithë mona i qedë dhe i pasër. Aj gjithë mona i kanë qëmë. Ku që ka fa e? Sëtë e kampini shqe ujë shumë i edhe në karë. Nuk ka fa. Unë atë shqe ujë prej që ati bardak i vash ati qedrit nuk thakës tu. Unë prej ati bokali kejtë, zomës i qita për më pima zdarke. As njëse në rejtigishtin me thonë se ka ujë i edhe. Pëse ti e ta rë i edhe? Shkosh i qoje problemin e gjozë se me gjozën kej problem. Kad junkiru lisanu lmaëmin sëkëmin, shkash hare gjoja e konsideron ujnë e jidhët, ama gjoja i ka përhet. Ajo është smutë. Ka me ndonë sa mirë. Ata Et, men dhujjina lehu su amelih, sara ehu hasana. A i të li qëtë bër lukën rrugë. Aja të e pa me si të dhejtë, se sa të bërë gjoja, të bërë mirë. E dhëmaj së bra më ndoshtë a lajmërojës patriotë, së atë unë vatanin ta me du. Unë e du për, vatan për kushat olan zot për vatan më kanë takish na pom një njerëj i cili ngren gishtin për i ti popullit e takish na po ato ato cilësitë e patriotizmit ndaj vatanit vet takish na po njëri vet e kisha robë, të kisha bë rob ti kisha shërbim për për gjithsa ditat që kanë mër tjetër thënë sa janë ana janë mia dimia ti kisha shërbim ti kisha nejt para derës atimit në komb vetëm njat mashov ma... ataj ishka i, i pstin rrugëën vatanin Po kush pështi në rrugë nuk e dënë vatanin e vetë, gjëma të jemë. A i shka qëtë bërlokin rrugë vatanin e vetë, të do. A i shka qëtë bërlokin rrugë katunin e vetë, nuk e dë. A i shka eshlen vijën rrugë gjërgat katunin e vetë, asfisin e vetë, nuk e dënë. Allahin e vetë, nuk e dënë. Kush pështi në rrugë, hunën, kush e frinë rrugë, nuk e dënë vatanin. Që do vatan vatanin me dërës. A i që kapë qipësën sot dhe dhe delnë malatin këtë dimën për të avrani le para një 400 kg gullën e ka prajtë e shpia nuk e do në vatanin e vetë vatanin e vetë me gjitha alana, alejuara mës të më kuptoj njërzit një keqë vatanin e do a i sot kap, drif, që sot dhe kapë një qësas drifë një qësas grune qëtë mala gje edhe e shtrinë bari për ta hangra të shkare na gjenal që e do në vatanin e vetë? a do në vatanin e vetë a i shka deli prajtë p A don vatanin e veta ishka to herse provon sakisin pemën e yshilta. Nuk e don vatanin e veta ishka pa lodhje dhe pa mun, edhe pa ju dashni fletni termos ku do kof tek futen ne dorën e vet. Nuk e don vatanin e vetaj. Use Në di njerëzit siç po mendojn se duot vatanin. Si duot ai? Ai vatanin e a duot se të më japë më para. Ai vatanin e a duot mëkur të më ofrojë vadhifa. Ai vatanin e a duot kur të më ofrojë mu pozita. Ai vatanin e a duot kur të më bëjë mu deputeta. A i vatoni a duhet mu kur të mbojë miftia? A i vatana dëshorot mu kur të mbojë ministra? A i vatana duhet mu kur të mbojë ambasadora? Jo! Këto për të kuptime kush i ka këtë botë nuk e njëtë. Këto për të kuptime kush e ka faktikisht prej erës kësa i botës ka morë kurë. Vatoni, për vatana, po. A i të sa roki, a i nëzonsi që li dë tira si ka posët, qaj do tjeta i nëzër shka nuk e do vatoni. Ajë mësusë i cili një prej 50 minutave orën e mësimit 49 minuta ka vonë mësim, një minut jo Ajë batoni nuk e do Ajë hoqë ajë cili me ndonë me ushi popële në vetë Me 5 minuta dërës 4 minuta lezim për 5 minuta dërës Ajë gjematën e vetë nuk e do Ajë mjeku Ajë popële në vetë nuk e do Ajë mjeku I cili për operacionin e vetë Ma shumë ze roga vetë Pre atifu ka rast Lip diçka i vatanin e vetë, as dinin e vetë, as poplën e vetë, as kombin e vetë, as shkencën e vetë, as lëndër e vetë, as njoni nuk e do, nuk e do. Përshkak se ati ju ka bo nësit e vetë puna mirë, nuk e kam të mjeku tjara, po të njeri unë për njësi, ju ka bo puna vetë mirë, a mënësit e ati a bo mirë, fë, fë, fë, fë e pa mënëzuj një në lehu su amelit, fara e hu hatëna, nuk duhet batroni ashtu. Kështë jam ka dojnë një, një shembul edhe ndodhije, ndodhije gjallë qizurë dhe atoni Në alëgjirë në luftën havar i bumedjen edhe dhe goli në shtë din këtë luftë kejtë e kemi përjetu na prejtë largë e kemi përjetu tritë me gjithse shumë i rikusha nuk ka pa aferë në dëndodhina kanë qenë pak me herët nuk kam kalzumi në rathë në dhomë se një plakë qunin e vetë, qunin e gjallit e kishë përdojrë e tre më të dheqar njipin, e kapën nësër me një katun, zabitlarët e Fransës, edhe i fanë, ndalu, ndalë natër me në rrugë një fshatit, fa është e vërtetë se dënë me në selmu arabët sënë të plejt i fshatit, sa po, e vërteta, sa mundesh me në tregu ku janë grupët koncentrume, sa po, mujë me në tregu, si të avrani këtë suni, gjali gjali tishtë, e tre më dhe qar, si të dheqar, Përse me vraket anë të durë me vraket a për mi u kalzu? Në zërë, rëvolë, në zabiti francesë dhe i grajë, para këpë. Para ka në dhe gjishit. Hajë me kalzona shtë, e dhe më dëgjoni pra. Që ta shë du një me mprej, ka një milimeter prej gjishtave, ka mësterit e flokë në altë, për ta ditë se ku janë të koncentru mas njarë. Tha përse në qohë e pra me vraket, ka të më këshi vra mu e ki u kalzu i, kalzuje, këse ki janë cu. Ka për ashtë shkak. Në bazën e mueshka e kyë e kti tha ju tregoj kesa ai vogël. Kto er dojnë të vatonit. Kto njerëz ve dojnë maren e vat. Nuk e dojnë maren e vat ato që nuk lën yeshil me urrit burra nderuar. Nuk e lën vatanin e vat ato që ngasin magar, në magar, s'ka dunjoza jeni kranë ku arrit me skume me skume me skume e shkafru. Nuk e dojnë vatanin e vat ato që harmo ti maj në kok me i kalldu popullit se na me arm ju drejtojmë. Nuk e dojnë gjëmatin e vata i hoxha i cilën me revolë Hete dhe i kalzon popullit se kam trimni unë që i kam revolë Revolja kur s'ka qenë trimni Spakun mesin e popullit tanë kur trimni s'ka qenë Spakun mesin e gjakit tanë kur trimni s'ka qenë Spakun mesin e kombit tanë kur s'kit trimni s'ka qenë Spakun mesin e vla o dhe me vla revolja kur trimni s'ka qenë Revolja jonë është dituria jonë Revolja jonë është argument i shkencërë të sili nuk mundet me najlo hata s'kushë Revolja e jonë është dashkimi jonë Revolja e jonë është nuk është gansërlëti jonë Por revolja e jonë është dashuria në mështë njeni qetrit Revolja e kemi respektin edhe ndarin edhe dinin edhe fer Edhe diturin që kemi Revolja e kemi fer në islamet Nuk me revolja njënë nëve në qonë haber përja gje Për revoljëgjive në qonë një revoljëgjia i madh Natsona haber se kam shku pejthan dhe tani pra sot kam shku Slupçanin pran Hoxhën që babaje me kall Kate Kartunin kam shku me kall me gjith xhinë spija kam shku me kall Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah! Nderda am bord balkoni kanë benzinë jashtë i ekaturit del fun bash pra vjo palacën e kall dhe marr punën Allah Allah Copius përizat Zotit ku asha klaku Kua s'jelja, kua dini, kua është ajeti, kua është rëspekti, kua nderi, kua është ilmi ata, ata lehu suwameli, qi atu bon mir, A fa men zëjjin e lehu s'u ameli, fara ehu hasena Qka men dëri për atë njeri që i mendonë sa atë u bon mirë A fa këti kesh të ashtë u bon keçë, a ma i bindon sa atë u bon mirë Pre i këtu jam të ju linë problemët, o gjëmatë musliman Pre i këtu jam të ju linë problemët Ku e kanë mbyi mbyi bota islame kërcajletin. Njëri mendon anglisht, jamë të mendojmë mirë. A tjetri mendon frëngjisht, tabet e spija. Njëri mendon gjermanisht, tabet mendim të spija. Njëri mendon në indoneziski, tabet mendim të spija. Njëri shkon në vetë atje spanjollski, tabet e spija. Njëri shkon në tjesët brazilianski, tabet e spija. Këi dhe ju kanë bukuruar bota e huaj. Këi po e shohim zemir. Faktikisht ka u bó. Bon. Tai çhaaj të për parshëm. Ato çikanojnë vën. Kur i kanë prunë çfacet, çka i çehen vënët, kanë pas kujdes në porositë veta. Ka thonë gjem. Ja këtej Rafs, ja këtej Marina. A është vërtet ajo kush garuit vën? Ja këtej Rafs, ja këtej Marina. M'zimbanë aty çish çish. Vën. Vën Taiwan. Kopsa. Ja Marina këtej. Ja kurdanë më dallën zotë vën, diet do vën këna janë, çu dukam thon. Diet do vën këna janë. يئ رغول فقام انزين له سو عمله فرااه حسنا الله جل جلاله انكر الكريم قفوا سوره الكهف من اياته فبن كل هل ننبئكم بالاخرين اعماله اكن دثير فالله جل جلاله سوره الكهف ميونيو فرني منيرد ميونفتو من منيرد تسيليتيان بونتا هاتيف تسيليت بونتا هاتيف يان بون هومبيه dhe në kalzona e rabbel alemin pa në menë zi po priti për në kalzu fa alledhina dalle sajuhum për lëhayati të dunja qëto shkan këtë botë që rrugën e kanë hum ta qëto janë ato nuk a i leti që rrugën e kanë hum i leti janë qëtër konë kua është i leti fa wha hum jahsëbuna anë hum juhsinun e sona të bindon se mas miri prej të gjithë dhe ato janë të punu kua është i leti rrugën e kanë hum po rrugën e ka hum për i bindun se është më rrugën më të drejt për e gjithë populatës Allah, Allah qërë modeli a thua ki më dhejnë kusha shkja qërë modeli a ki e ka hum rrugën i bindun se anë rrugën më të vërtet i kanë tregu i kanë tregu se në shkup shkohet për autostrade i ka kap rrugitat ama me shleperë Më shlepër rrugitave Dë me, me thonë e ka hum rrugën Me i shkute kabina me a qelderën O bëjë, o bëjë Shkabe këtësha jote Kabionë më së për sefa Sa ki në i kaki? 15 dëtëton i ngarë kumë Më gjithë shprasht, ngarë kumë 15 dëtëton Sa për bëjë, sëpa e shonë këtë rrugë Për ti jone, ti qërave rrugë du të metë Në këmë të anena Në këmë të rejtë di vetën e që në 25 dëtë الذين ضل سعيهم تونثيك نيجاتيف كيت وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا جبين درثا جبين در مندون سي كان بوند م ريغول فالله جل جلاله رسا او ميلت او بوبل او مسلمان او بيتا اديميت ما قين سي ييبت منسيا و بولوني برتا سي بولوني ييبت تشيك دريتاره م مشل سكايت ما موند تشيك دريتاره م مشل اون ببا كيت ama i bindun se jam të bo mirë që këtë dritare me mundë e mshet më një are prej këti momenti e thanena treni juvë njësët në shinat e veta prej këti momenti treni juvë njësët në shinat e veta fejnë në hufejnë Allah jo dhillu me njësha vej ehdi me njësha në ka ka zhukurani kerimi se të gjitha punët janë në dorën e Allah a i ka doje fudë hendek mo për të dalë jo a i ka doje në zërë prej hendekot mo për të Elë manfun masai pjesë ditë ajeti Allahu xhallaxelaluhu thot Rasullallahu alayhi salatu selam O Muhammed sa shohë kjo pjesa e ditës surrës i përfshin ajetet për gëdhelse na po çofim zemër dhimbshëm na po çofim se e prek shumë na po shohim se i ke dëshirat që as nja prej popullit tan mos bënojë negativ po çofim pe i ke këto dëshira o i dashuri Allahu xhallaxelaluhu ne pa po trosisim diçka çkarkov pak fala tadhhab nafsuka alayhim hatar نوسش كتر وتن فين فونيت لو كان درن تونه او محمد مش درن فيتر كوي فان الله يضل يضل من يشاء ويهدي من يشاء انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء تينوك بام هدايه كادوش باه بان هدايه كاد الله جل جلاله اي صار رسول الله صلى الله عليه وسلم بطليبه طاجس طاجيان طق طقدي فقول لا اله الا الله Dëshmoj për ti e ditën e Kiametit. Ti them Allahu mosliman ka dek. Sabiri ja. <laughs> se ju patën e Bot Alibit disa ditë pa dek me xhelive. Muhammed ishkari na. Ti qetoj. Muhammed ishkari na, u djoj në urrë na se Këyti ka me ve. Ndëjë Rasullallahu është ose lamberkatë, edhe mendoj se mos ju ka çelë lider kipol. Ta thuj, çak fjalën, zurit. Dëshmoj për ti e ditën e Kiametit. Ti them Allahu ta moza jam mosliman ka dek. فايو اوني او بيام صاحب لولا الحذار لولا المثبت او حذا لولا الملامه او حذار ما ثبته بسنتين ثم شانثوين اي كيوتو بيديكه فادينين ابابلار كيشا متبسوما دده دينين ديني ابو عبد المطلب دس دس دي بن عبد المطلب سويشمون Gjenim edhe Abdul Mutalibi në zahëve mu edhe ti edhe këti zahë, gjithë të në njërë dinë, s'ka problemë. Për Rasullullahi të a.s.m i sa, fela të dhëb nëpsu ka alejmë hasaram, mësë në shka të rra vetën, levë Mutalibi në aqe ki, levë shkoj në gjenem s'ka s'prish punë, levë lavë në njëmë, shkoj në gjenem, galje madhe shumë, mësë e prish vetëm. Tëtë me t'keta jetë, ka dhe jare kemi hasë probleme njerëzit tanthan Allahu Jallaluhu ka fon Kurani i Kerim inna Allah innaka la tahdi men atinu kete ndajet ka dushti po ka doja Allahu Jallaluhu pra ndoren e Zotit kana esh ne ajet tjetre Kurani i Kerim thot innaka ke la tahdi ila sirati almustaqim ti çet mjerdin rrugën e drejt edhe te disa ulema me pak provoj ndoshta me pak lezim ndoshta ko e diun ne pikave ne ajo ka kanthan a, a jo, besha Kurani i Kerimi as kontradiktor me veti menivan thot ti çetni dajet çetremen thot ti çetni dajet, dajet ka dusht Shka u mërë dhe është pra Gjëmat Këto mos janë dështë a punë gëmati për juve a kjo punë e rangë Allahu gjëlle gjëhalu e gjëlle shanu Bash me këta jetë na të regozë se këtë odja jetë nuk këndrështon me zlatifare Kër në thotë ajë se oë Muhammed Ti sratë edhe qëtë njërë zërugën e drejtë Bash njëjë si qërë të me e Butalibi në të më njërë Ti këtë të dëtire kje këta Ama mësë mëra mi kuja varë mi na hidajetin كوي اتشز من ترقه وكشبلن بينهه اص شتره pura yo ate ban punon tonu si para pas si para ton tala tzeheb nafsuk aleih hasarat kat el message kat rawata surat el kahf allah jalla jalalou tab tala alaka bakhir nafsuk ala atharhom in lam yu'minu bihadha el hadith asafa ya muhammad mustadmesh kat rawata tata el muslimat kurjobrayti no nadshiat etu apella që asë një njëri mësjesë për kalun islam joja Muhammed mësulloh mësulloh kokën banis fjegimët që tjavë argument të tërpara mësle gjohë pas fjegu me sëmra me dhije se divene janë nahirat farikun fil gjanna vë farikun fil sahir njëna pjesë ka me pa me shiju gjennetin e Allah e pjesë a qetëre njëzis ka me shiju gjennemin Për e i kësaj nuk dhe të largosh, ja Muhammed, banin së pjegimet, qëti argumentët, qësullu qëka e kjeni jetë me thonë, qëka përfam me thonë, une të gjitha, maj sëmërami qëtër kuj leja për gjësirë, për të të të të një njërës dhe qërojnë hesapët me qëtër kanë, Allahu Jelle Gjelalu, wa Jelle Shanu, në këtë botë, inshallah, letë na i banë. Allahu Jelle Gjelalu, inshallah, natën e vorrit, letë na i banë. Allahu Jelle Gjelalu, wa J Allahu në gjëllë gjelelu e lusin që gjithë musliman dhe anë e kanë botës dhite në Ramazanit Kabul ja baf të nësha Allah. E lusim Allahu në gjëllë gjelelu e gjëllë shanu që i nanave tonë dhe ative kunatave të cilët angazhojnë për pregaditjën e si firët e otiftarit se vapët javështoft nësha Allah. Dhe javështoft se vapët ative vajzëve beqare të cilët janë angazhojnë Ramazan në nështë me jabon pregaditjën e si firët e otiftarit maletë. Dora e u lumë të ative, edhe në të adinë se kanë sevapët të cilët nëhetën dhe t'ju vlejnë shumë. Përshka këse i kanë difishta. I kanë sevapët e pregaditjes kjesmarjes, edhe i kanë sevapët e ndihmës nënës. I kanë sevapët e difishta. Allahu Gjelle Gjelalu, Gjelle Shanu, kejtu më metit Muhammed Mustafa s.a.s. Më Ramazanin, dita që kanë metja u pruf me pereqet, insha Allah, milla e l-Fatiha.